Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dahu. Allahu عليه و على آله و سلم تسليم مزيدا. و قال ربنا تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء. و اتقوا Allah Taala menganggap kamu rakibah. Ya ayah yang amal takul Allah, mengucapkan kau sedih. Ia melihatmu amal kamu, dan memperlihatkan dosa kamu. Orang yang mengutamakan Allah dan Rasulnya, berfirasat kemenangan yang besar. Tetapi jika tidak, maka tidak ada kebenaran dalam kitab Allah dan kebaikan dalam hadis Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua Alhamdulillah, Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahuwataala dengan nikmat dan taufik dari Allah pada malam hari ini. Allah Subhanahuwataala kembali kumpulkan kita di Majlis Ilmu. Mudah-mudahan Majlis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahuwataala. Nah, melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Ussul Min Al-Min Ussul karya Syekh Muhammad bin Salih al-Wuthaimin rahimah Allah Taala. Masih dalam pembahasan al-umum. Ini yani siagul umum konteks keumuman atau konteks umum dalam lafadz. Ya. Sebelumnya boleh sebutkan konteks-konteks umum itu ada tujuh. Ya. Empat sebelumnya telah kita bahas. Yang pertama madalla al-umum, madalla al-umum, madalla al-umum yang dimaddatihi sesuatu yang menunjukkan uh, makna umum dari segi lafadz itu sendiri. Nah, yang kedua, asma'ul syartih. Kata syarat. Yang ketiga, asma'ul istifham. Ah, uh, isim-isim istifham itu kata tanya. Yang keempat, asmaul mausulah, al-asmaul mausulah. Ah, uh, isim-isim mausul, alias kata sambung. Nah, ini semua bermana umum Ya. Yeah. Berikutnya, kata pengarang rahimahullah taala Khamisan yang kelima, anakiratu face yakin nafi nahi awi syarati awi istighamil intari. Beliau Rahimahullah Ta'ala Yang kelima adalah Nakirah An-nakirah tu Fi siyaki Fi siyakin nafi Awin nahi Awis syarti Awil istifaham al Isim nakirah ya. Isim nakirah Yang terletak pada Susunan kata uh, An-nafi Penafian ya. Atau Isim nakirah yang terletak pada susunan kata larangan atau sus, uh, isim nakirah yang terletak pada susunan kata syarat atau isim nakirah yang terletak pada susunan kata yang didahului oleh al-istifhamul ingkari pertanyaan yang sifatnya mengingkari jadi ada empat poin yang kelima ini ya ada uh, empat perkara atau empat, empat jenis nah semuanya Ya, e, Tertuju pada kata An-Nakirah ya, Isim Nakirah yang terletak pada Empat konteks Atau susunan kata dalam bahasa Arab Nah, akan kita sebutkan Satu persatu, persatu InsyaAllah Nah teman-teman yang belum mengerti apa itu nakirah ya bisa kembali ke pelajaran bahasa Arab dasar ya menjelaskan kata an atau isim nakirah itu adalah kata yang umum ya lawan dari nakirah ini adalah kata uh, isim ma'rifah kata yang ee uh, ma'rifah ya ini dibahas dalam uh, pembahasan ilmu Nahu, tata bahasa Arab nah ala kuliahan ya poin yang kelima ini adalah annakirah pembahasannya tentang isim yang nakirah yang terletak pada empat konteks atau susunan kata nah kata beliau rahimahullah taala atau sebelumnya beliau sebutkan ka qawlihi kaqoulihi ta'ala wama min ilahin illallah Surah Al-Imran ayat 62. Wa ibudullaha wala bihi syai'ah. Surah al nisa ayat 36. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "In tubadu in tubadu syai'an autukhfuhu fa inna Allaha kana bikulli syai'in Surah Al-Ahzab ayat 54. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala Man ilahun gairullahi Yaktikum bidhiyah Surah Al-Qasas Ayat 71 Nah Ada empat, empat ayat yang dibawakan oleh beliau Yang masing-masing Ayat-ayat ini ya, Dijadikan dalil oleh pengarang Rahimahullah ta'ala Tentang apa yang beliau sebutkan di awal pembahasan Jadi eh, Termasuk keumuman adalah Isim nakirah yang terletak pada empat susunan kata. Ya, masing-masing tadi disebutkan contohnya oleh pengarang rahimahullah taala. Sebelum kita melanjutkan, ikhwanin wa akhwatis fil rahimani wa rahimakumullah. An-naqirah dalam bahasa Arab itu ya, itu datang dalam banyak konteks. Ya, dalam banyak konteks eh, dalam dalam susunan bahasa Arab. Ya, terkadang eh itu bisa bermakna Itlak Ya, bisa bermakna mutlak bukan bermana umum. Dan terkadang juga dia bermana umum, bukan mutlak. Nah, adapun perbedaan antara uh, umum dan mutlak ini ada disebutkan oleh beliau sendiri di sini. Ya. <coughs> Yang secara uh, garis besarnya atau kesimpulannya, perbedaan antara uh, mutlak uh, al-am umum dan al-mutlak itu ada ada 3. Walaupun yang beliau rinci, lebih detail rinci adalah uh, Perbedaan antara yang pertama Perbedaan pertama dan dan yang kedua Perbedaan yang ketiga beliau tidak begitu rinci, ya, karena menurut beliau rahimahullah taala itu uh, khusus pembahasannya atau dibutuhkan oleh orang-orang yang memang sudah mengerti atau sudah mahir dalam bahasa Arab. Nah, tapi tidak apa-apa kita sebutkan nanti insyaAllah taala secara secara garis besar. Ya. Perbedaan antara uh, um, umum, am, umum dan mutlak itu ada tiga perbedaan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Perbedaan yang pertama, kalau umum itu ya, kata beliau rahimahullah taala itu, itu ya umum ala ya umum jami' ya umum jami' afradihi ala sabilish shumul Umum itu itu mencakup seluruh afrodnya seluruh individu personnya ya ala sabil syumul ala sabil syumul yakni secara keseluruhan tapi maknanya satu bedanya dengan mutlak kalau mutlak ya ya ummu jami ya, ya ummu ala sabilil al badal jadi perbedaannya antara as syumul dan al badal kalau al am ala sabi, ala sabil kalau mutlak ala sabil Alasnya bil badal. Al badal ini pengganti. Nah, untuk lebih e, bisa untuk dipahami. Nah, kita kasih contoh. Nah, contohnya ada seorang majikan. Ya. Majikannya mengatakan kepada e, sopirnya atau karyawannya umpamanya. Ya. Dia katakan. Akrimi talabah. Akrimi at-talabah. Muliakanlah para penuntut ilmu. Nah. Atau kita ganti kata akrim, kita ganti kata at'im, ya. Atau amak yut'imu. At'im ini yani beri makan. Ya. Beri makan berikanlah makan kepada para penuntut ilmu, umpamanya mereka datang ke sebuah pesantren umpamanya Ya, si bosnya bilang ke majik eh, ke, ke karyawannya beri makan kepada at tolabah. At tolabah itu jamak dari kata talib Talibun satu pelajar. Kalau talibani dua pelajar. Kalau tulabun banyak pelajar. Nah, atau dengan kata lain, tulab dengan kata lain diganti menjadi tolabah. Nah, jadi kalau majikannya mengatakan akrimi tolabah, berikan berikanlah makan atau atau emit tol tolabah berikan makan kepada para penuntut ilmu. Nah, maka ini kata uh, Syekh Muhammad bin Ismail Al Tha'imin rahimahullah taala, ya masuk dalam kategori umum, ya masuk dalam kategori kategori umum. Nah, berarti semua tolabah itu harus mendapatkan apa? Mendapatkan makan. Nah, semua tolabah itu harus mendapatkan mendapatkan makan. Ya, masyaallah taala. Kalau umpamanya At Tolabah ini, para penuntut ilmu di pesantren itu ada 100 orang umpamanya. Ada 100 orang ya. Ternyata si sopirnya tadi Si e, karyawannya tadi ya, Dia hanya kasih makan 50 orang ya. Pertanyaannya Apakah si karyawan tadi sudah melaksanakan perintah majikannya atau belum? Nah, kita katakan belum ya, belum. Kenapa? Kerana majikannya mengatakan berikan makan kepada para penuntut ilmu. Ini umum. Berarti mencakup semuanya. Ya. Ada berapa orang penuntut ilmu di pesantren itu? Ada 100 orang. Pemanya. Maka <tuh> dia harus kasih makan 100 orang itu. Kalau dia hanya kasih makan 50 orang. ya Si karyawan ini dianggap. Si sopir atau karyawan ini dianggap telah menyelesihi perintah majikannya. Nah. masyaAllah Allah Ta'ala. Ya. Contoh untuk mutlak. Ya, contoh untuk mutlak umpamanya si majikan mengatakan at'im at'im taliban, kasih makan seorang penuntut ilmu, kasih makan seorang penuntut ilmu. Ini mutlak. Ya, ini mutlak. Di pesantren itu ada 100 orang penuntut ilmu, ada 100 orang santri, tapi si karyawan mengatakan beri makan at'im taliban atau akrim taliban, muliakan seorang penuntut ilmu atau kasih makan satu orang penuntut ilmu, satu orang santri. Nah, Masyaallah taala. Maka ketika si uh, karyawan tadi ya, dia kasih makan satu orang, ya. Dari para penuntut ilmu tersebut, ya. Apakah dia sudah melaksanakan perintah majikannya atau belum? Kita katakan iya, sudah. Kenapa? Karena taliban, satu penuntut ilmu ini, ya, ini mutlak sebagai badal pengganti dari 99 yang lainnya. Nah, karena si majikan mengatakan kasih makan satu orang peruntut ilmu. Ya, kalau tadi sebelumnya umum, berbeda ya. Ada perbedaan. Kalau yang kedua ini mutlak. Ya. Maka si majikan mengatakan mutlak satu orang peruntut ilmu. Siapa mereka dari 1 sampai 100? Siapa yang yang berhak untuk dikasih makan? Ya, terserah. Pokoknya salah satu di antara mereka. Ya. Kalau si majikan eh, si karyawan tadi umpamanya Majikannya mengatakan kasih makan Satu orang santri umpamanya. Si karyawan datang bawa makanan Dia kasih makan uh, ustadnya Bukan santrinya Apakah dia telah melaksanakan perintah majikannya Belum Kerana yang diperintahkan oleh sang majikan siapa Santri bukan ustadnya Maka kalau dia kasih makan ustadnya ya Itu tidak masuk dalam uh, Kategori melaksanakan perintah Dari si majikan tersebut Nah, Tapi kalau dia kasih makan salah seorang santri ini cukup Ya, ini uh, perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, kedua antara uh, umum dan mutlak. Ya. Kalau mutlak itu bisa ditakif, sama dengan al-am. -al kalau umum, ya itu bisa ditaksis, bisa ditaksis. Maka untuk untuk mengkhususkan sesuatu yang umum, ya kita katakan ditaksis. Ya. Ada sesuatu yang khas atau muhasis yang mentaksis uh, al-am. Ya. Sedangkan mutlak kita katakan di takyid bukan di taksis, tapi di, di takyid. Nah, itu perbezaan yang kedua. Perbezaan yang ketiga, ikhwanu wa khotiful rahimani wa rahimakumullah. Ya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin taala di sini, ada perbezaan yang ketiga, lakinnahu laysa wadihan jiddan, tapi tidak begitu uh, jelas kata beliau, li'annahu yahtaju ila mutabahirin yahtaju ila mutabahirin bil arabiyah. Kerana, uh, butuh untuk uh, dibutuhkan seorang yang Mutabahir, yang sudah mahir dalam ilmu bahasa Arab ya. Tapi beliau kasih contoh, Yaqulun Sebagian uh, para ulama mengatakan Al-amu, kalau yang umum itu, yang am yasihul istisna'u al-muttasiru minhu Boleh diistisna, boleh dikecualikan Sedangkan mutlak, la yasihul istisnau minhu Tidak boleh dikecualikan, tidak boleh diistisna Ya kecuali kalau istisnanya adalah istisna munqati' pengecualian yang sifatnya terputus ya ala kuliah kita tidak panjang lebar di situ ya adapun istilah-istilah apa itu istisna apa itu istisna munqati' apa itu nakira dan segala macamnya itu dibahas dalam dalam bahasa Arab nah masyaallah taala dan alhal yang seperti ini ikhwanin wa akhwatifil rahimani wa rahimakumullah ya Menyadarkan kepada kita bahawasanya ya, Menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala ya, Itu bukanlah perkara uh, yang mudah ya, Dibutuhkan kesungguhan dalam mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala Makanya kita kalau dalam agama kita kita lihat Orang-orang ya, yang berilmu itu wajib kita muliakan ya, Wajib kita muliakan Mereka menuntut ilmu agama Allah kerana Allah Nah dan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ya, maka kita wajib memuliakan mereka. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita untuk memuliakan mereka. Ya. Allah berfirman: Yarfaillallahu ladinaa manuminkum waladinautul ilma darajat. Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat derajat orang-orang beriman diantara kalian dan orang-orang yang berilmu diantara kalian beberapa derajat diangkat lagi sedikit. Ya. Lebih diangkat derajatnya daripada orang-orang beriman. Diantara orang-orang beriman itu ya, orang yang berilmu diangkat lebih derajatnya ya dari orang-orang beriman yang lainnya. Nah, masyaallah taala. Tapi bukan berarti ikhwanin wa khotatil rahiman irahimukumullah. Bukan berarti kalau uh, begitu enggak usah menuntut ilmu karena susah uh, atau uh, tidak gampang. Enggak, enggak seperti itu juga, ya. Menuntut ilmu itu susah atau gampangnya, ya, itu semua kembali kepada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam menuntut ilmu kita harus banyak-banyak memohon pertolongan Ya, memohon taufik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan andalkan diri kita sendiri. Ya, banyak-banyak berdoa. Dimudahkan bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu yang pertama. Memohon pertolongan kepada Allah. Kemudian yang kedua, ikhwaniy wa akhwatil rahimani warahmatullah. Dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, setelah meminta pertolongan kepada Allah, yang kedua harus ada juhud Ya, kesungguhan. Ya, mujahadah. Ya, mujahadah dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu. Wa Siapa yang sudah meminta pertolongan kepada Allah Agar dimudahkan Yang kedua, dia mujahad dan dia bersungguh-sungguh InsyaAllah Allah bukakan jalan-jalan uh, tersebut ya. Contoh, kalau mau belajar bahasa Arab umpamanya ya. Banyak yang tanya kepada saya Ustaz, kalau kalau belajar bahasa Arab itu kira-kira berapa lama kita butuhkan Supaya kita bisa baca kitab gundul itu ya. Kitab gundul maksudnya uh, kitab yang tidak ada terjemahannya ya. Uh, berbeda dengan Mushaf Al-Qur'an, kalau Mushaf Al-Qur'an itu kan ada terjemah, ada ada, ada yang tidak ada harokatnya. Kalau Mushaf kan ada harokatnya. Kalau kitab-kitab para ulama yang kita biasa sebut dengan istilah kitab gundul itu nggak ada harokatnya, nggak ada harokatnya. Jadi, إِفَانِي وَرَقَاتِ فِي rahimani wa اللَّهَ dalam bahasa Arab ini contoh saja, masih banyak cabang ilmu yang lainnya. Ya, Insya Allah taala Allah akan mudahkan bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka yang pertama kita harus minta kepada Allah dimudahkan. Yang kedua, kita harus mujahadah, bersungguh-sungguh. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina jahadu fina lanahdiyanahum subulana" dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka sungguh pasti kami akan bukakan kepadanya jalan-jalan menuju kepada kami," kata Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Baik, kembali pada inti pembahasan antara uh, penggunaan kata mutlak dan am ini. Ya contohnya ada seorang suami, seorang suami bilang begini kepada istrinya, dek atau sayang, tolong bikinkan ee, kopi. Nah, atau dia katakan berikan kepada ku kohwah. <coughs> berikan kepada ku kohwah kopi. Ya. Maka ucapan sang suami ini, ya dipahami apa? Mutlak atau umum, kita katakan mutlak, ya karena dia minta satu kopi, maka kopi apa saja yang dibikin oleh sang istri itulah kopi, berarti sang istri telah uh,